Jakab Levalész. And uh, James, as I said last week, is a, is, a, is a book written by the half brother of Jesus. És hogy múlt héten beszéltük Jakab Levalét? Jakab Jézusnak a féltestvére írta. By someone who probably heard the teachings of Jesus. Egy olyan valaki, aki hallotta Jézusnak a tanításait. Probably saw a few miracles too, Valószínű, hogy látott néhány csodát is. But didn't really get it. De igazán úgy nem esetlenek a tantusz. He, he was really unwilling to see his brother as the Messiah. És nem volt hajlandó arra, hogy úgy lássa az ő bátyját mint a messiást. Until after this dead brother of his revealed himself to him. Addig amíg ez a halott bátyja feltámadt is megjelent neki. And then he realized oh. Mostókor rájött, hogy aha. That's why. Ezért történt. That's why like did, Ezért soha nem került bajba gyerekként, úgy mint én. And, uh, and so he writes he writes this letter at this time Uh, he is one of the pillars of the church of Jerusalem. És ebben az időben, amikor írja este levelet, akkor a Jeruzsálem gyülekezetnek ő az egyik bástyája. And I said last week that really one of the primary themes of this book is just loving each other. És ahogy elmondtam múlt héten, úgy gondolom, hogy ennek a könynek az egyik legfontosabb témája az, hogy hogyan szeressük egymást. It's very practical. Nagyon gyakorlatias. People, Hogyan szeressük az embereket, as ahogy Krisztus szereti őket? This book, ez nem egy elméleti könyv, ez egy, ez egy nagyon is gyakorlati könyv. Körülbelül 50 utasítást okay. tartalmaz. That's, that's every other verse. Ez azt jelenti, hogy átlagban minden második versben it's van a egy. Lot of commands. Ez, egy nagyon, ez egy elég nagy szám, igaz? James hogy You know, that we should just have warm fuzzy feelings toward each other. Jakab nem filozofágat itt arról, jajonk átjárjon minket a melegség egymás iránt. You know, we should, we should have warm fuzzy feelings toward the world. Járjon át minket a melegség a világ iránt. Now, he, he's going to tell us that we need to love people, that our faith, if we call ourselves Christians, our faith should have an expression in love. Hanem azt mondja, hogy úgy szeressük egymást, hogy a, a hitünk abban nyilvánul meg, hogy szeretetet mutatunk egymás felé. The book, És bár ez a, a Jakab levelének az egyik fő ö, témája, a mai témánk nem ez lesz. And hanem a mai témák a, a megpróbáltatások és a kísértések lesznek. And I James has heard this és azt gondolom, hogy Jakab ezt már hallotta ezt megelőzően. You gotta, you gotta love people. Azt hiszem, hogy volt már ön alkalom, hogy azt mondta valakinek, hogy figyelj, szeretnetek kell egymást. Úgy tűnik, hogy kicsit olyan keserű vagy. És nem bocsájtasz meg ennek az embernek. Gondolod, hogy ez egy jó dolog, hogy egy, a testvéredet így megítéled? And then the és akkor azt mondja az, az, az ember, hogy na, de nem tudod, hogy ő mit tett velem? Oh, don't know the, the stress my life is in. Nem tudod, hogy az én életem micsoda nyomás alatt van. My life is hard enough. Az én életem annyira nehéz. You know, if I just had a, an easier life, then maybe, maybe this love thing would work better. Hogyha könnyebb lenne az életem, akkor ez a szeretet ízé, az biztos jobban működne. How many times do we uh... <laughs> Hányszor jövünk mi is elő ugyanilyen kifogásokkal? It's all, it's all about Ugye minden a körülményeinkről szól. So would we. Hogyha a körülményeink mások lennének, akkor mi is mások lennénk. Tehát Jakab azzal kezdi, hogy ezekkel a megpróbáltatásokkal és kísértésekkel foglalkozik, vagyis a, az életünkben fennálló nehézségekkel. Start by the first of Elolvassuk az első négy verset. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja, üdvözletét küldi a szorványban élő tizenkét törzsnek. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, Tudván, hogy hitetek próbálja, álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletesé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. So James, says. Uh... You're Tehát itt azt mondja, hogy, hogy különféle kísértések és megpróbáltatások lesznek az életetekben, és mellesleg ez a görög szó az ugyanazt jelenti, tehát a kísértés és a megpróbáltatás. He's a, he's life is tough. Magyarán szólva, az élet kemény. And it, all God's said, <laughs> és az úr emberei azt mondták korábban. Amen. <laughs> Amen. <laughs> life is tough. Igen, az élet kemény. And James says, it all joy. És akkor erre Jakab azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok. Nem azt mondja, hogy örüljetek, vagy vagy legyetek okay. vidámak ezzel kapcsolatban. He's not, he's not Nem ilyen mazohista álláspontot képvisel. I have no money in my Nincsen pénz a zsebemben. Hú, de jó. My father hates me. Woohoo! Hú, de örülök. Nem, no. says, it joy when." So he's that when you're in the it joy. Nem, hanem azt mondja, hogy amikor benne vagytok egy ilyen helyzetben, akkor tartsátok ezt teljes örömnek. because the situation is good, nem azért, mert ez a helyzet ez annyira jó, vagy olyan kényelmes. You can know hanem azért, mert tudhattok valamit. Knowing that the testing of your faith produces endurance. Azt mondja, hogy tudván, hogy a hitetek próbálja, elhatatosságot eredményez. He says, he says that these trials and temptations from God's perspective are testing. Azt mondja, hogy ezek a kísértések és megpróbáltatások Isten szemszögéből egy, egy próbát jelentenek az életedben. Megpróbálja a mi hitünket. Szeretnék erről egy rövid beszámolót tartani, vagy beszélni, mert úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban sok értés létezik. Gondolhatjuk, hogy Isten nem, nem tudja, hogy nekünk van-e hitünk. Does have any faith? Gondolkozik Isten, hogy most akkor Pirkának van bírása? küldök neki egy kis megpróbáltatást. We'll, és kísértést. és. And we'll see. Akkor kiderül A dolog. We'll see hogy hogy, hogy baj oldik, like the ezzel. Ugyanúgy, mint az iskolában egy tanár. Right, some of your vannak itt közöltek tanárok. Really nem tudjátok, hogy a diákok, a gyűjtők tényleg elsajátít, elsajátították e az információt? Well, let's give them a test, hát akkor adjunk right. egy dolgozatot, és akkor kiderül. Things, nem, mert Isten minden tud, nem? So Tehát úgy gondolom, hogy nem eszi jelenti ez a dolog. Another thing that we could think, uh, and that I've heard people say, is that somehow through the trials and és azt is hallottam emberektől, hogy azt mondták, hogy amikor jönnek ezek a kísértések, megpróbáltatások, akkor mintegy a hitünk ez által alakul ki. itt ennek az eredménye. You know, that, oh, life is easy petty. Must not have any faith. Tehát oké, okay, akkor a pet élete tök könnyű, akkor neki biztos nincs hite. So, he hasn't, but that's not true either. De ugye eszeig az. <laughs> you Lehet, hogy valakinek könnyű az élete és mégis van hite. See, what he's saying is that, is that God's God allows these things into our lives so that we will see something true about our faith. Uh, hanem uh, úgy gondolom, hogy az történik, hogy Isten azért engedi meg ezeket a dolgokat az életünkben, hogy mi meglássuk uh, azt, hogy milyen a hitünk. But it's not what you think. De azt hiszem, hogy lehet, hogy nem erre gondoltok. Lehet, hogy azt gondolod, hogy Isten azt akarja megmutatni, hogy neked milyen erős a hited. Or that you have little faith. Vagy, hogy milyen pici a hited. God, God is up there thinking, you know, Richie, he thinks he's a faithful man. És uh, Istenad gonodik. Na Richie azt gondolja magáról, hogy telve van I'll, I'll hitte, de nem most akkor neki, a komentátumnak. Azt hiszem, hogy milyen kicsi a hite. No, the, what what we discover when we express our faith in times of trials is not how big or small our faith is. Nem úgy gondolom, hogy amikor ezekben a kísérletekben, próbákban vagyunk és uh, rájövünk valamivel a Valamire a hitünkkel kapcsolatban, akkor az nem az, hogy mennyire kicsi vagy nagy a hitünk. But how great our God is. hanem arra jövünk rá, hogy mennyire nagy a mi Istenünk. Because that's, that's, the that's the point of faith, isn't it? Ez a lényege a hitünknek, nem. A hit az nem arról szól, hogy hú, nagyon erőt veszek magamon, és akkor hiszek. No, the point of faith is placing your faith in the most. Stable thing in the universe. hanem az a hitnek a lényege hogy a a világ egyetem legállandóbb állandóbb helyezed ezt. Putting your faith in the living god who won't let you down. aki az élő Isten, aki nem okoz neked soha csalódást. That's the point of faith. Ez a lényege a hitnek. Having faith in a false god doesn't do anything. Hited van egy hamis Istenben, akkor az semmire nem mész. Having faith in your own ability Hited doesn't van do abban, anything hogy te neked milyen képességeid vannak abban sincs semmi jó dolog. having faith in faith because that's that's our culture says it doesn't matter what you have faith in just have faith és az hogy a hitben, mert ugye a kultúránk nagyon sokszor ezt mondja, csak úgy, higgél, higgél, higgél, valamiben hát ezzel sem doesn't mean anything and, semmit nem jelent and i think many christians have their faith in uh, their own idea of god az ezen a nagyon sok kereszténynek a saját elképzeléseibe vetett hite van, amit Istenről alkottak. They have their faith in the good God. A jó Istenbe vetett hitet, which they've made in their own mind, amit ők kreatak a saját elméjükben. Hungarians are always talking about the good God. Mert magyarul is sokszor mondjuk hogy a jó Isten. A jó Isten. But no, the idea of faith is to place it in The God of Nem, a, a hitnek a lényege az, hogy a, az igaz, az igazi, valóban létező Istenbe helyezzük ezt. So he says, joy. Tehát itt azt mondja Jakab ugye, hogy teljes örömnek tartsátok. If your faith is there, hogyha ott van a hited, and you're in a és nagyon nehéz helyzetben vagy, and he holds you, és ő megtart téged. Akkor ezt tarthatjátok teljes örömnek Mert tudtok valamit. Tudjátok azt, hogy Isten kezében tartja a dolgokat. Tudjátok azt is, hogy right neki terve van. He És célja van. És itt van a cél. That you would have endurance hogy legyetek állhatatosak, és akkor ez tökéletessé tegy, tegye a cselekedeteiteket, that you would be perfect and complete. és tökéletesek és hibátlanok legyetek Lacking nothing. minden fogyatkozás nélkül. Those are good words, isn't it? Ezek jó kis szavak, nem? Perfect, tökéletesek, complete, hibátlanok, minden fogyatkozás nélküliek. I mean, most the time we're always talking to each other about what we don't have, right? Nagyon sokszor ugye arról beszélünk egymásnak, hogy mink nincs, miért a mink nincs. go to the store and buy this. El kell mennem a boltba, meg kell vennem ezt. shopping for a new that. Egy, egy új valamit próbálok vásárolni. How much it is than it is és the akkor store. A, a, a, látom az interneten sokkal olcsóbb az mint, mint a boltban. talking about what we don't have. Tehát mindig arról beszélünk amíg nincsem. De hogy a hitünk próbára kerül, és azt látjuk, hogy a hitünk az élő Istenben van, aki, aki tényleg valódi, valóságos, akkor állatatosak leszünk. És csak így kapaszkodunk belé a nehéz időszakokban. És Isten ezáltal meg tud változtatni minket. Perfect és, és befejezetté teszi a, az miénkünket. And then we really, all we need is him. és akkor arra jövünk rá, hogy igazából csak rá van szükségünk. And I have Him. és, és ő megvan nekünk. He has me. és mi az övéi vagyunk. What more do we need? akkor mi másra lenne szükségünk? mi másra lenne szükségünk? So this is the first thing that James tells us. Tehát ez az első dolog, amit Jakab elmond nekünk a megpróbáltatásokról. Says, give up. Azt mondja, don't ne adjátok fel. In times. A nehézségek közepette. God is you. Azért mert Isten tökéletessítheszteket. Know that God is Tudjátok azt, hogy Isten munkálkodik. Know it. Tudjátok ezt. Okay? Don't give up. Ne adjátok fel, jó? Give up. A feladod. You won't know what God's doing. <laughs> Nem fogjátok megtudni, hogy Isten mit tesz, vagy mit tett volna. We see, uh... oh yeah, I wanted to tell you this. Rő, még van egy dolog, amit el akartam mondani. Ez is important. Ez fontos. Where does faith come from? Honnan jön a hit? Roman, Romans 10, 17. Róma Romans 10:17. Róma 10:17. Azt Do you know what it, Valaki tudja, kívülről. Says, hmm? Faith comes by hearing, and hogy hearing by the word of Christ. Van, és hallás Isten igény által. So you Tehát láthatjátok, szó szerint itt a Krisztus beszéd által, hogy mennyire fontos igéje az életünkben a nehézségek alatt. If, Hogyha nincs bennünk az ige, és átmegyünk ezeken a kísértéseken, nehézségeken, our, our faith will be found akkor a, a hitünk <laughs> hiányosnak bizonyul. We'll find out that it's in the wrong place. Azért, mert azt látjuk, hogy rossz dologban hittünk. De hogyha bennünk van Krisztus beszéde, mert gyakran összejövünk és halljuk az ő igéjét, gyakran elővesszük és olvassuk, akkor a hitünk jó helyen van, jó dologba vetjük az and, Úrban. Right és uh, láttunk uh, erre példát Jézus életében, és emlékeztek ahogy ő megkísértetett a, a, a szolgálata elején. So he went out into the desert, kiment a pusztaságba, didn't eat, didn't drink, Nem, evett, nem ivott. And Satan tempted him. És akkor a sátán megkísértette őt. És emlékeztek ugye a történetre, hogy, hogy az Úr mindig ö, az igével felelt a sátánnak. <laughs> Nem, kezdett csak úgy magyarázkodni, vagy vitatkozni a, a sátánnal. He, he didn't, um, Entertain Satan's temptations even for és nem kezdtel el az elmében így forgatni ezeket a kísértéseket még egy egy percig sem ott volt a kísértés az sure. úr igéje viszont így felemelkedett benne and, and an és akkor azt válaszolta neki okay let's move on to the second Second thing that James is a uh, kaphoz és megnézzük hogy mi a második dolog Because life nem is tough, right? mert akkor ugye visszatérve a gondolatunkhoz nehéz az élet igaz? Said, és az Úr emberei mind azt mondták. Amen. Amen, Igen. But what do you do? Na jó, akkor mit? Csinálunk ott, vagy a, az egésznek a közepében, ez a kísértés, vagy nehézség. Mit teszem? 5-től 8-ig olvassuk. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor, és ide-oda hajt. Ne gondoljam tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az úrtól a két lelkű és minden útján állhatatlan ember. So what do you do? Tehát akkor mit teszel? Don't know what to do. Nem tudod, mit tegyél. Mit csináljak? James says, ask. Jakab azt mondja, Kérje. Ask for wisdom. Kérje bölcsességet. Asking is a sign of humility, isn't it? Az, hogy valaki kér, az a, az, az alázatnak a jele, ugye? You're struggling with something to carry your groceries in. Valamivel küzdködsz, mondjuk, tele szatrukat cipelsz. So he says, can I help you? Valaki megkérdezi, segíthetek? No! <laughs> Nem. Én meg tudom csinálni! Right, it's would you Miért mondanád ezt? Azért, mert tele vagy büszkeséggel. <laughs> My wife helped no, én segítsen nekem? Nem, no, majd én megcsinálom. is nem, az, hogy valaki kér valamit, az egy, az egy alázatosságot mutat. Azt mondja, hogy kérjünk bölcsességet. Azt mondja a Biblia, hogy az Úr félelme a bölcsességnek a kezdete. And wisdom is more than just information and knowledge. A bölcsesség ugye nem arról szól, hogy információink meg tudásunk van valamiről. I believe it's the application of those things. Azt gondolom, hogy az ezeknek az információknak, tudásnak az alkalmazása. degrees from schools. Who have a lot of És sok embert ismerünk, akinek minden fajta diplomája van, mindenféle iskolából, de igazán az életben nincsen bölcsességem. No <laughs> És vannak olyan emberek, akinek abszolút semmilyen diplomája nincsen. Not a lot of Tud sokat, nincs sok információja a világról. And and they live godly lives Mégis Istenfélő élete van. Teljes bölcsességgel él azt. So akkor mit csinálsz azzal, amit tudsz? The application of a szó, hogy ezt a tudást Istenről használd is az életedben. That's mert ez a bölcsesség. Uh, James says that a comes from God, azt mondja itt Jakab, ugye, hogy a bölcsesség Isten jön. And he gives it. És ő adja. He gives it ő Készségesen vagy, vagy ő bőkezően. Did you know God is a giver? Tudjátok azt, hogy Isten ad? Ő adakozó. He's not a taker. Ő nem elvesztőled. He's a giver. Ő ad. He's generous. És ő bőkező. We have the most generous God in the world. <laughs> Az egész világon nekünk van a legbőkezőbb all, Istenünk. All, all jó the, az összes hamis Isten a világban ők mindig elvesznek valamit az emberektől. But, but gave, De van egy olyan Istenünk, aki adott és ad. He knew Tudta, hogy mi nem tudunk eljutni hozzá. Tehát ő az ő fiát adta nekünk, hogy hogy ezáltal kapcsolatunk legyen. Ő eljöjjön hozzánk. És tudom, hogy hogy előzőleg is küldött angyalokat és prófétákat. De mégsem fogta vissza magát és, és ő, mégis odatta nekünk a legjobbját. He gave the very best. A leges legjobbját. I know sometimes when we have kakoszchiga at home. Tudom, hogy sokszor amikor kakoszchiga van otthon. I'm tempted to give the outside to my my kids. Akkor <laughs> kísértésem van arra, hogy a külső réteget adjam oda a gyerekeimnek. And, and keep the center for myself. És a középső legfinomabb rész, a magtartó, amel beszélek. Well that's not godly. <laughs> De ez nem Isten félelviselkedés. So <laughs> God, give the outside. Isten. He, he gave the outside first. Aha, ja, Isten, aha, Isten először a külsejét adta a képzeletbeli kakaós csigánknak, a prófétákat és az angyalokat. És ezek az emberek hírt hoztak. there's even a emberek, thing emberek, és angyalok hírt hoztak arról, hogy egy jobb dolog jön. The oh. És akkor a képzeletbeli csigának a közepét is adta az úr. The best, isn't Ez it? a legjobb igaz. And by the way és This is fundamental this is bedrock to the Christian life. Ez nagyon nagyon fontos ez a ez a keresztény hitünknek az alapja. We're we're going to read a lot in the book of James about what we need to do to express our faith in this world. Nagyon sok mindent funk olvasni a Jakab könyvében arról, hogy hogyan fejezzük ki a hitünket ebben a világban. And somebody could say man that God he's a taskmaster he's making us work. És, és sokan esetleg azt gondolhatják, hogy fú, ez, a, ez az Isten, ez olyan, mint valami főnök, hogy ilyen listákat ad nekünk, hogy mit csináljunk. That know God. De ez az ember, aki ezt mondja, nem ismeri Istent. The, that know the of God. Ő nem ismeri az Úrnak a, az adakozó természetét. Best, Isten a legjobbját adta. És all, all these commands in this book, Are so that he can the very best us. és a, a, ezek a parancsolatok ebben a könyvben mind arról szólnak, hogy ezeket megtartjuk, akkor ő ezáltal továbbra is a legjobbját adhatja az embereknek általunk. He wants to ő szeretné az adakozást folytatni. You. Rajtad keresztül, rajtam keresztül. Isten adakozó, ő ad. And it says he also gives without reproach és azt is mondja, hogy szemrehányás nélkül ad. I a héten ezen uh, gondolkodtam, és azt hiszem, hogy így elég nagy kihívás elé állított, mint apa. Because I'm, I'm a typical guy who can only think about one thing at a time. Én egy, egy, egy tipikus férfi vagyok, hogy egyszerre csak egy dologra tudok Don't gondolni. <laughs> <laughs> Nem nevetek? Joh? And so when my kids come up to me amikor oda jönnek hozzám a gyerekeim, and I'm on és valami nép dolgozok, and they come with a és egy teljesen normális kéréssel jönnek oda hozzám, és néha az a hozzáállásom, hogy szemrehányással adom nekik ezt a valamit. Jó, jó, jó, okay. okay itt, van, uh, itt van, itt van, de akkor most akkor menjél. De Isten nem így ad. Azt hiszem, hogy Istennek van egy, egy egy csomó bölcsessége és így a neveink erre rá vannak tűzve. És csak azt várja, hogy oda menjünk már hozzá is és odadja nekünk, amikor azt mondjuk, hogy szükségünk van erre. God, Isten. I, I don't have it. Istenem nekem ez nincs meg. It. De neked igen szükségem van rá, szüves, ad ide. Like, És akkor azt hiszem, hogy ő there így there viselkedik, azt mondja, hogy na végre, hogy ide jöttél, tessék, itt van. A hatodiktól a nyolcadik versig pedig arról olvashatunk, hogy hogyan kérjük ezt a bizonyos bölcsességet. And he says we're to do it in faith. Azt mondja az ige, hogy hittel kérjük. And we can't forget where faith comes from. És ugyan feledjük, hogy honnan is jön a hit. Comes from the word of God. A hit az ígé hallásában. And it gives it gives me the idea that this double-minded man. És uh, úgy gondolom, hogy ez a bizonyos kétlek, vagy kétszínű ember. Is somebody who asks uh, for wisdom without knowing the power or the will of God. Talán egy olyan ember, aki úgy kér bölcsességet, hogy nem ismeri az urnak a hatalmát vagy az ő akaratát. Én egy ember, aki a kísértés közepette van. And says, "Lord, help me." És azt mondja, "Uram, segíts." Uh, it's just like there's it, it, it, it, it's no use. I I prayed, you know, and then and then they just go ahead willfully and sin. Tehát ő a kísértés közepette van, és úgy kéri Istentől, de igazán úgy gondolja, hát úgy, segít Isten, úgy, tudja megcsinálni, és akkor akarattal tovább megy, és, és vétkezik. Somebody who's already decided, I'm gonna sin. Tehát egy olyan emberről van itt szó, aki már eldöntött a szívében, hogy vétkezni fog. But, but I'll go ahead and pray first. De jó, oké, okay, imádkozom egyet előtte. In case God will do a miracle here. É, abban az esetben a netán Isten egy csodát tesz. Lord, change my heart. Uram, változtatja meg a szívemet. Well, Oké, okay, hát még mindig védkezni akarok. I guess he didn't Jó, hát akkor az Úr nem változtatta meg a szívemet. Right, that's a, that's a man. Ez egy kétlelkű ember. And it's also who know the will of God. És ez egy olyan ember egyúttal, aki nem ismeri az Úr akaratát. In to the will of God. Aki úgy imádkozik, hogy az Isten igéjével szembeszáll. szembeszáll. Egy olyan ember, aki olyan dolgokért imádkozik, amit csak a saját testi vágyait töltené be. Lord, give me that. Uram, ad, ad nekem azt. I, I need that. Kell ez nekem. My life be so much better with that. Az életem annyira jobb lenne, annyival and, jobb lenne ezzel a dologgal. És hogyha ez a dolog az enyém lenne, akkor úr lennék ezen a problémán. Itt van ez a kísértés. And Lord, if I just had a bigger bank account és uram, hogyha egy, egy nagyobb bankszámlám lenne, akkor egyszerűen nem lenne meg ez a probléma az életemben. És igazából az történik ilyenkor, hogy azt mondjuk, hogy az életünk rossz, but if I had something, de ha valamim lenne, my life would be good. akkor az életem jó lenne. Now this is not far from the truth. És ez nincs messze az igazságtól. Because the truth is szó, that you're a sinner. Mert szó, hogy védkezünk, bűnösök vagyunk. You need Jesus. Jézusra van szükségünk. And with Jesus, your life is whole and és Jézussal az életed teljessé válik. But when we say my life is bad. De hogyha azt mondjuk, hogy az életünk rossz. And that I need a bank account, És szükségem van egy nagyobb example, például bankszámlára. És akkor az életem jó lesz. Akkor tényleg alapjába véve azt mondod, hogy egy másik megváltóra van szükséged. I'm drowning. Fuldoklom. I'm dying. Haldoklom. But a bigger bank account would save me. De egy nagy bankszámlával megmenekülnék. And James is saying that's a double-minded man. És azt mondja, hogy ez egy kétlelkű ember. If, if, you, if, if you don't have faith in the power of God to, to, Keep you in times of hogyha nincs meg a hited az élő Istenben és az ő erejében ahhoz, hogy ő kihozzon téged minden nehézségből. hogyha nem hogy vagy, hajlandó, vagy hajlandó, megegyezni, vagy egyetérteni Isten akaratával az életedben, then you're like a double-minded man and you shouldn't expect God. Akkor, to answer your, your requests. Akkor két színű ember vagy és nem is várhatod az, hogy Isten betölti a te vagy megválaszolja a te kéréseidet. this morning I remembered an example and I, I've been thinking all morning of who said it and now I remember. Egy reggel azon gondoztam, hogy ez a bizonyos példa, hogy ezt kimondta, de most végre eszembe jutott. It doesn't really matter. De igazán nem is fontos. <laughs> When we were in America this uh, this this uh, winter um, we heard a pastor speak and he was speaking about és uh, ezen a télen, amikor Amerikában voltunk, akkor hallottunk egy Isten tiszteletet a megbocsátásról, és ez a lelki pásztor mondta ezt. Azt mondta, hogy amikor ő a járt, was a relatively young believer. Egy viszonylag friss hívő volt. And there was another student there, you know, kind of living together in the dorm. Volt ott egy másik diák, akivel együtt laktak a koleszban. És akkor azt gondolta ez a pásztor, most már pastor, hogy ennek a barátjának a, a, a barátnőjével való elég testies a kapcsolata. Uh, és úgy előfrišéve volt, hát én nem küszködött ezzel, hogy akkor most most az jó, ez most most mi van köztük, nem értem. And this is what happened. I hope this will shock you as as, as much as it did me when I heard it. És így történt ez az eset, és remélem, hogy ugyanannyira megdöbbent majd titeket, ahogy engem is, amikor ezt hallottam. One Friday afternoon, they were sitting around, kind of several guys together, uh, waiting to go home for the weekend. Tehát este ő, a több diák, fiú, együtt üldögélt, és ő, válták, hogy nem sokára hazamennek hétvégére. And, uh, and és akkor arról beszéltek, hogy mit fognak csinálni hétvégén. És gondolom, el tudjátok képzelni, fiatal little, srácok. Little Volt egy kis versengés ott köztük. Oh, I can't wait to go eat my mom's Ó, hazamegyek, és akkor az anyukám fősztjét fogom enni. Uh, Fú, sült csirke. Oh, your mama cooks like, I don't know, like your mama's food is like fast food. My mom cooks better. Ó, nem, hát a anyukád főztje, az, olyan mint egy gyorsétterem. Én anyukám sokkal jobban főznél. A... I've already called. She's gonna make lasagna. És akkor én már előre telefonáltam neki és nekem lasagna. Oh yeah, my weekend's gonna be better. Nem, az végén még sokkal jobb lesz. I'm gonna go hunting. I don't know. <laughs> vadászni vagy mit tudom én. Uh, I don't know. So guys they they they're boasting about what they're going to do this weekend. Ezt gondoltuk, srácok rácokod dicseksenek, uh, hogy ki mi csini majd hétvégén. És ez a fiatalember a pástornak a barátja. begins boasting about his girlfriend and how he's going to sleep with her this weekend. És elkezdett dicsekedni azzal, hogy ha hazamegy, és akkor majd együtt alszik a barátnőjével. And he is 바로 schools tunes just like what's the, what's this? És újra Biblia és iskolások ugye csak itt néznek, hogy most. He starts to tell a story in them. A Mostani pásztor, így itt szembesíti ezt a fiatalembert. emberrel But you're a believer and you're here to study for the ministry. How does this? How do you see this? don't find a problem with that? Nem tartod ezt egy kicsit the, rossznak. Says, oh, És akkor az ember azt mondja, hogy, jó, hát ne aggódj. Because after we do it, we always First John 1:9 it. Mert amikor uh, megtesszük ezt a dolgot, akkor utána egy János, egy eljük ezt az egészet. Do you, do you know, John, Tudjátok, ismeritek ezt a verset? If, if sins, Hogyha megvalljuk a bűneinket, and akkor hű és igaz arra, hogy megbocsásson nekünk. És ennél igazabb vers nincs a Bibliában. Ez Teljesen igaz. God igaz. Is Isten hű és igaz. És megbocsájt sinner. minden bűnt. But that's not <laughs> De ez nem megtérés. Okay, megvanás. that is a double-minded man. Ez egy kétlelkű ember. So if you've already decided to sin. Hogyha már elhatároztad a szívedben, hogy vétkezel. I'm not sure how akkor nem vagyok biztos benne abban, hogyha ha egyet, akkor annak mi értelme lesz. But James says, you know, you ever to sin. De itt Jakab azt mondja, hogy mielőtt uh, elhatározott, hogy vétkezem elhatározod azt a szívedben, hogy kompromisszumokat kötsz, is, is there, amikor ott van ez a kísértés, az legelején, strong, még mielőtt ez nagyon felerősödne, go, do do? és akkor azt mondod, Uram, mit tegyek? Kérje a bölcsességet. God will give you wisdom, Isten bölcsességet ad. Generously, és bőkezően adja ezt. És megtart téged a kísértés idején. From this, from this Mennyire más ez, mint ez a történet, amit most elmondtam. Uh, maybe this, this this, this és mondok most egy uh, pozitív uh, példát is, ami ezen a héten történt velem. A good friend of mine from Budapest was ready to um, confront somebody. He was in a difficult situation relationally. Van egy barátom Budapesten, és egy nagyon nehéz helyzetben volt, és ő egy bizonyos személyel, és ezt a személyt készült ezt szembesíteni az ő bűneivel vagy viselkedésével. And he, he prayed? He actually called me, and we had two hours of discussion about és engem is felhívott, és két óráig uh, találkoztunk, és két órát beszélgettünk erről az egész helyzetről. We prayed, we asked for wisdom from God. Istentől. And, and this, this young man had this conversation, and he called me back and said: God blessed it. És ez a fiatal ember beszélt ezzel a nehéz helyzetben lévő emberrel, és azt mondta, hogy Isten megáldotta a beszélgetésünket. You know, there wasn't, there wasn't nem volt köztünk megoszlás, nem haragszunk egymásra. Didn't fight, nem veszekedtünk. But I also didn't de nem is kötöttem kompromisszumokat. És mondta, hogy... hogy And, Szeretetben el tudtam neki mondani ezeket a feddéseket, and, nehézségeket. And says, és azt mondja, hogy hogy így kell ennek működnie. It, Mielőtt belemész, <laughs> és kiabálsz, you're, you know, off your clothes, you know? <laughs> és leveted a ruháidat, made the to sin, vagy eldöntötted azt, hogy bűnt kezel, kérjél bölcsességet. James continues with some verses that I will admit are difficult for me to fit into this context, but, but I think I have an answer. folytatja, amit nekem nehézebe uh a szövekkörnyezetbe de hogy -huh. van egy Go and read verses 9 through 11. 9-11-ig A szegény sorsú testvérdi csekedjék a méltóságával, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mezővirága, mert felkel a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet. A virága lehullik, és szépsége elvész. Így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. What are these doing here? És amikor elolvastam Jakab könyvét, könyvet gondoltam, hogy mit keres itt ez a két vers. But if we take the, the next verse, verse 12. De, megnézzük a 12 verset. Most people's Bible starts a new paragraph, ami a legtöbb bibliában új bekezdésben kezdődik. És mégis is ezekhez az előző versekhez, And view it as somewhat of a summary és úgy vesszük, hogy ez ezeknek az összegzése, a akkor már is a go, kép más lesz. Go, go ahead and read verse 12, 12 well. vers. Boldog ember az, aki kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, mert az Úr megígért az Ő szeretőknek. What, what is is Szerintem Jak, Jakab azt mondja, in, in a, a mi dicsekvésünk az a, a mennyről kell, hogy szóljon. Uh, we should be expecting a problémáinkra a megoldást azt a mennyből kell hogy várjuk nagyon sokszor uh, gyorsan uh, ahhoz fordulunk hogy egy bizonyos dolgot elrendezzünk a, a hatalommal a pénzzel uh, But James is saying, you know what our, our boast is in, heaven. It's not, not in these things. De azt mondja Jakab, hogy, hogy a, a dicsekvésünk, az a, az a mennyben kell hogy legyünk, legyen. If you persevere, Hogyha kitartasz, doesn't matter if you're poor, Nem számít, hogy szegény vagy. -e, doesn't matter if you're rich, vagy gazdag. You'll receive the crown of life. Ö, megkapod az élet koronáját. The real treasure is there. Ott van az igazi ö, ö, gazdagság. a in, these, in, in these earthly things. Nem ezekben a, a Sőt, időgomb. No. See, there's the the Bible makes it clear that that riches and wealth are, are neither holy or unholy. They're not righteous or unrighteous. A, a Biblia elég világosan megállapítja azt, hogy maga a gazdagság, a pénz ő mag, magában sem nem rossz, sem nem jó. Tehát sem nem igaz, sem nem nem igaz. És erre még say this. visszatérünk a később a Jakab levelében, de most csak annyit hadd mondjak. Sokan azt mondják, hogy oké, Jézus szegény volt. Tehát ha szegény vagy, you're like Jesus. olyan vagy, mint Jézus. Jesus holy, holy. Jézus szent volt, akkor ezzel te is szenté válsz. Uh, És ugye a pénz... Uh, a pénz az minden rossznak a gyökere. So if you're rich, Hogyha gazdag vagy, you're like Jesus. akkor nem vagy olyan mint Jézus. You're evil. Gonosz vagy. But then you'll also find churches that say, but God wants to bless you. De olyan gyülekezeteket is találsz, akik viszont azt mondják, hogy az Úr meg akar téged áldani. If you're poor, ha szegény vagy, you're not experiencing God's blessings. Akkor nem tapasztalod meg Isten dicsőségét valami rossz van az életedben. Rich, ha gazdag vagy, that's a sign of God's akkor ez mutatja azt, hogy Isten megállja az életedet. Uh, Menjetek haza, és olvassátok el az egész példa És írjátok ki, vagy húzzátok alá az összes dolgot, amit a pénzről mond. Find, és azt találjátok, azt találjátok, hogy vannak olyan szegények, akik nem igazak, a szívük nem igaz, Those who are lazy. Oké, euh, lusták. Those who are bitter. Oké, keserűek. Those who steal. Oké, lopnak. That's the unrighteous poor. Ezek azok a szegények, akik nem élnek Isten szerint. But there's also righteous poor. Dávannakóak isok szegények és igaz emberek. Who are content with The that God has given them. Akkor akik megelégedettségben élnek azzal a kicsivel, amit Isten adott nekik. Is És Jakab ezekről az emberekről beszél. Azt mondja, hogy a szegény sósú ember dicsekedjék a méltóságával. Tehát, hogy ezen a földön nincs semmie. Life, a De a következő életben, a mennyben, ott meg az élet koronáját kapja meg. hogy az élet koronáját kapja meg. De a példabeszédek könyve azt is mondja, hogy vannak olyan gazdagok, akik nem igazak. Akik teljesen rosszul bánnak azokkal az emberekkel, akiket Isten alájuk helyezett. Use the people under them to gain more riches. Akik annyira szűkmarkúak, hogy azokat az embereket, akiket Isten alájuk helyezett, használják arra, hogy ők még gazdagabbak legyenek. Azt gondolják, hogy ami ők van, az az övék. És arra gondolnak, hogy ami az övéké, az ők megérdemelték, azért ők dolgoztak, az az övék. De a példabeszédek könyve szól az igaz gazdag emberekről is. Those who are generous. Akik bőkezőek. Those who use their wealth to to glorify God. Akik arra használják a gazdagságukat, hogy Istenet dicsőítsék. And James says to those, rejoice. És a jaka pedig azt mondja ezeknek a gazdagoknak, hogy örüljetek. You're rich. Mert gazdagok vagytok. you have a chance to invest in something eternal? Van ö, esélyetek, lehetőségetek arra, hogy valami örökké valóba fektessétek ezt a gazdagságot. if you build another house for yourself, mert ha csak arra fordítod ezt a pénzt, hogy építs magadnak egy másik házat, it won't last forever. Akkor ez nem tart örökké. It'll one day fall apart. Egy nap szétesik. Somebody else is gonna live in it. Valaki más fog benne lakni. But if you take what you have and it, de hogyha azt a gazdagságot, amit kaptál, befekteted, In heaven, a mennybe, mennyei dolgokba, örökövelő dolgokba, akkor olyannak annak a részese leszel, hogy egy örökké való dolgot építesz. És James says, blessed is the man who perseveres under trial. És azt mondja a Jakab, hogy boldog ember az, aki a kísértés idején kitart. And doesn't try to fix the problem with his wealth. Nem próbálja meg a problémát ő, megoldani a gazdagságával. In his Nem válik keserűvé a szegénységében. And when when that, when that is És akkor amikor az Úr őket megjutalmazza. He'll a crown of life. Ő is az életkoronáját kapja. I don't know what crown of life looks like, Nem tudom, hogy hogy néz ki az életkoronája. But it's cool. De azt hiszem, hogy tök jó lehet. It won't rust. Uh, it won't go crooked. <laughs> <laughs> nem megy rajta félre a vagy a dísz. <laughs> Isn't that funny that Hungarian crown is a the Hungarian crown is crooked. Nem, nem vicces, hogy a, hogy a magyar koronán I know it was probably made that way. I I know it was probably made that way. I don't. Igen, know it was probably made that way. I don't. I know Biztos, hogy pont olyan szögben direkt úgy elhajlították, ahogy a föld is áll, abban I'm a I'm sure Szerintem egy király csak beverte a fejét valahol. But the kind of life won't bend. De az élet koronája nem hajlik el. Won't rust. Nem rozsdásodik Little meg. Won't fall out. A, az ékszerek nem esnek ki belőle. It's, it's alive. Ez tényleg élő. Uh, Jesus said. Uh, Where your treasure is, is your Jézus azt mondta, hogy ahol a ti kincsetek van, ott van a szívetek is. In times of temptation, you remember that. Kísértések idején kell hogy erre emlékezzetek. Remember that. Emlékezzetek erre. My treasure is there. It's not here. A kincsem ott van, nem itt. The last section we'll get. Utolsó are you, szakasz. Are you, take a deep breath. Okay. Fourth, fourth thing, a negyedik dolog, James tells us in difficult times. Amit Jakab mond, hogy tegyünk a nehézségek közepette. Don't blame God. Ne hibáztassátok Istent. Go ahead and read verses 13 to 18. 13-tól 18. versig olvassuk. Senki sem mondja, mikor kísértésbe jut. Az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonoszzal, mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűncül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. So you're in a Tehát nehézségben vagy, there. ott a kísértés, Compromise. Sin. What do, I do? bűn, mit csináljak. How many times do you hear people say things like uh, "God's just playing with me"? I hear that all the time. "God's just playing with me"? How many times do hear that like this kitten in heaven <laughs> playing with a, with a dying mouse. Sokszor uh, Istent úgy képzelik el, mint egy kis cica a mennyben, aki ilyen uh, döglődő egerekkel játszadozik. És yeah, and, and you... te vagy ez a döglődő egér. És Jakab itt azt mondja, ne vádoljátok Istent. Don't blame God. Ne vádoljátok őt és ez egy annyira régi trükk, amit az okay, emberek csinálnak. Let's go all the way back to the beginning. Okay, we're going back to the beginning. a kazettát az elejére. In the God ugye az elején, a kezdetben teremtette az Úr. And then the garden. Ugye ott van a kert. A man. Egy ember. Oh, and then there's two, there's two trees there, special trees. Fa, különleges fa. Yeah, akkor azt mondja Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. I will give to him a Adok helper. Adok neki egy segítőtást. Because right. mert ugye Isten, ad, igaz? He makes a woman. Készít egy asszonyt. And, and life, is, life is pretty good for Adam. És akkor it? Ádámnak, igen jó az élete, nem? I mean, they're eating fruit in the garden, naked. a gyümölcsöt, hestelenül. <laughs> Can it get any better than that? <laughs> Lehet, jobb élete valakinek. And uh, I mean, I like meat and all, but, um, Szeretem a húst persze, de... But uh, but eating fruit is, is good. Enni, király. Uh, <laughs> and then and then the snake comes. Jön the a serpent, kégyó, right? Tudjátok? They fought, They sin. Vétkeznek the woman and the man do the one thing that god said not to do az az asszony és az ember elköveti azt az egyedülítetet amit a issemondta hogy ne tegyék meg god says adam where are you azt kérdezi az úr ádám hol vagy what happened? mi történt and what is adam say mit mond ádám god everything was going well issten minden jól ment it was just like you and me in the garden itt it volt, te és én az éden kertben it was awesome annyira jó volt it was better than Jungle Fever. Jobb, jobb volt, mint a Jungle Mania. That, they only had 200 stickers in that book, right? Mér abban a könyvben csak 200 matrica van. But I got to see all the animals. De én az összes állatot láttam. és én adtam nekik a And it nevet, was awesome, volt uram. But then you. De aztán te. You made that woman. Teremtetted ezt az asszonyt. You ruined it. Mindent elrontottál. El. It's your fault. De a te hibád. Right? Igaz? God is, is new. Az, hogy Istent vádoljuk, nem egy új dolog. It's new. Semmi új nincs benne. Igaz. Gondolom, hogy sok férfi, aki a pornográfiával küzdködik, azt mondja, hát Isten miért nem teremtette a nőket rondának? I have a problem. <laughs> Akkor nem lenne problémám, ezekkel a dolgokkal. Right? It's God's fault. Isten hibája. Gosh, double-minded. No, don't blame God. Ne, ne hibáztassuk Istent. Nem az ő hibája. He made women look good for <laughs> Azért a Azért teremtette nőket, gyönyörűnek, mert oka volt erre. Yeah, I won't that Nem mondom el most, hogy mi az azok. <laughs> okay, um... So James he sets us straight he says this is how a temptation happens. That Jakobit teljesen egyenes beszédel fordul hozzánk, azt mondja, hogy így jön a kísértés. And he uses terms that, that remind us of fishing. És olyan ö, terminológiát használ, ami a a horgászásra says, emlékeztet we a, minket. We have a sinful nature, we have sinful desires. Vagy bűnösök vagyunk, bűnös a, a bűnösek a vágyaink. It's kind of like the fish's appetite. Mint egy halnak az étvágya. A hal az ugye ö, éhes. Eat Akar enni valamit. And then the fisherman puts the, the hook in the water with És the akkor bait. A, a horgász belerakja ezt a horgot a vízbe a, a csalival. And that is the opportunity. És akkor ott van a lehetőség. Itt It van a, a, a halnak a lehetősége arra, hogy betöltse a testi vágyait. I mean and how many times does he see a worm that big in the water? És volt már életében hogy egy ekkor a kukacot látott I mean, that, volna a vízben? That looks a whole lot better than the the dead things that float down. Csak uh, jobban néz ki mint ezek a kis algák, amikot uh, keringenek. Right? Nem. Right? So you got the fish with his fleshly desires, you got the tehát akkor itt van ez a halacska az ő testi vágyaival, és itt van a, a horog, és ez a, a nyújtja ugye az alkalmat. And that's the way it works. És így történik ez. So our have this sin. A mi vágyaink teljesen így, így dőlnek, így hajlanak a bűn felé. Nem vagyunk elégedettek azzal, so amit Isten ad nekünk. Mi mást akarunk. És mivel az élet kemény, sok olyan lehetőséget kínál, amikor ilyen nem istenfélő módokon tudnánk beteljesíteni ezeket a vágyakat. That's the temptation. Ez a kísértés. We take it. Elkapjuk, kapjuk, megfogjuk, ráharapunk. That's sin. Ez a bűn. And James says, that leads to death. És Jakab azt mondja, hogy ez halált nemz. Right? Igaz, a the fish out. Igaz, a, a horgász ki, a vízből halat. My dad's a fisherman. És az én apukám ő horgászik. Believe me, I've seen more dead fish than you. <laughs> biztos, hogy több döglött halat láttam életemben, mint ti. I've, I've én pucoltam is sokszor. More fish than you. Több halat pucoltam biztos életed, életemben, mint ti. But if that fish had just said no. De hogyha ez a hal azt mondta volna ennek a bizonyos horognak, hogy nem, He would have lived a little bit longer. akkor egy kicsit tovább élhetett volna. And so it is with us. És így van ez velünk If is. We say no to the temptation, hogyha nemet mondunk a kísértésre, then we get to live a little bit longer. akkor egy kicsit tovább élhetünk. Azért, mert a bűn mindig valamifajta halált hoz. Nagyon sokszor ez a jellemünkben megkövetkező halál. But it death. De mindenképpen halál. So Tehát azt mondja, Jakab, ne it's not God's fault. Nem, nem Isten hibája, you fell into sin. hogy bűnbe estél. But your hanem ez a te vágyaid miatt volt. Looking for an opportunity lehetőséget kerestél. And És volt ott egy horgász, aki egy halacskát keresett. Well, a little bit later in the Book of James we'll probably talk about uh, the, the enemies of the Christian. Kis, majd uh, beszélünk a, a keresztényre le, uh, leselkedő ellenségekről. The Bible names three. A Biblia hármat említ. We just looked at two of them, a flesh. A kettőt eddig, uh, megnéztünk a, a, flesh a, a the... természetünk, a testünk a mely teljesen szembe akar szállni Isten akaratával the world which brings us all sorts of temptations a világ amely mindenféle kísértést kínál számunkra and Satan és a sátán. And in this picture he's, he's the man on the other side of the fishing pole és ugye ebben a képben ő az a bizonyos horgász so don't be deceived tehát ne we're weaker than we think Gyengébbek vagyunk, mint amennyire gondoljuk. Mikor jön a kísértés, ne játszad hozzá vele. You know, Kérj el bölcsösséget. God. És ne hibázz Istent. But I want just here, de szeretném befejezésképpen megnézni, hogy ezek az utolsó versek mit tanítanak Istenről. First of all, it says that God is not és az, itt azt mondja, hogy Isten nem tempts. lehet kísérteni, és ő sem kísért senkit. You know, he is outside the system. Ő ennek a rendszernek a... tehát ő kívül he is a fixed point that doesn't change. Ő egy teljesen ő állandó pont, ami nem változik. Ő nincs benne ebben a rendszerben. Mikor esik az eső, akkor rá nem esik. Ő kívül áll ezen. És őt teljesen hidegen hagyják, vagy ezen teljesen kívül áll, amit a körülmények nyújtanak. Ez jó hír. We're affected by our circumstances. mert minket teljesen befolyásolnak a körülmények. We wake up on the wrong side of the bed. Bal kelünk fel. És akkor jó lenne ha szeretteink arra napra eltávoznának otthonról. Isten doesn't wake föl on the, wrong side of the bed. Föl bal He's Őt teljesen hidegen hagyják a körülmények. It, here, it says it here. again that he's a giver. És itt még egyszer azt mondja, hogy ő ad. He gives. Ő adakozik. And what does he give? És mit ad? He gives good things. Tökéletes jó ajándékokat. Good and perfect things. Jó és tökéletes ajándékokat. Gifts. Ajándékokat. Right? He doesn't just give loans. Nem csak kölcsönt ad. Right? With interest. Amin kamat van. He gives gifts. Hanem ajándékot. Jézus uh, you know, is azt mondta, hogy még egy rossz apa sem adna a skorpiót a gyerekének. Mennyivel jobb, nagyobb ennél a ti mennyei atyátok? Nem valami rossz dolgot fog neked adni, hanem valami jót. Ő a kakaós csigának a közepét adja neked. It says that he's a father. He's a father. You had apa. Some of you had Bad Vannak közletek olyanok, akiknek nem volt jó az apukája. Úgyhogy lehet, hogy igazán nem érdekeltiteket az, hogy az Ige Istent apának nevezi. De tudjátok, az nem azt jelenti, hogy minden apa rossz. And, and he is the És ő viszont a tökéletes apa. He trains his children. Neveli a gyermekeit. Provides for his children. Gondoskodik róluk, Loves his children. Szereti őket. He roots for them. He's Ő egy igazi atya. It says that he change. Azt mondja, hogy nincs benne változás. You know? As a father, I change my mind. Uh, mint apa sokszor meggondolom magam. Oliver says, but last week we did that. Oliver azt mondja, de hát múlt héten ezt csináltad vagy ezt megengedted? Yeah, but I my mind. It's Igen, not good de... <laughs> De most már meggondoltam magam, most már nem jó. Látjátok, ez látom azt, hogy ez mennyire veszélyes tud lenni, hogy elsőre nem mondtam nemet egy bizonyos dologra. Azt mondja, hogy ő a fény. No shadow. Nincs benne árnyék. He doesn't hide things. Like. Tehát a kereszténység nem olyan, mint ezek a titkos társaságok, a mormonok vagy, vagy a szabadkőművesek. Which won't tell you the truth. Amik, ö, bent a, elsőre nem mondják el az igazat. But God will tell you the truth from the beginning. Isten rögtön az elején elmond no minden. nincs benne árnyék. A ciki, igazság. a ciki igazságot nem rejtél el előled. Right? He's not hiding that. Like... Nem, nem, nem bújtatja el. Will be and Majd, I'll tell majd him the real egy truth. nap Zsolti tényleg megérik arra, hogy elmondjam neki az igazi, no. valódi igazságot. And he also says that he has a will. És azt mondja, hogy Istennek akarata van. Hogy az ő akarata szült minket az igazság igéjéét által. hogy neki célja van. He has a plan. Terve van. These are really great things to know about God, isn't it? Ezek nagyon jó dolgok Istenről, ugye? You guys have some difficulties in your life. Vannak nehézségeitek az életetekben? You know, sickness, empty bank accounts. Betegség, üres bankszámla. Bad rossz kapcsolatok. Right, difficult a job you know a boss at work who's just a jerk elég Did you say bunko in church a jerk. Okay <laughs> no. Okay so difficulties Isn't it really good to know that God is a stable point point <laughs> Tehát, hogy amikor a nehézségekben van, nem jó tudni azt, hogy Isten egy, egy stabil pont ebben. Nem jó tudni azt, hogy ő egy atya, aki gondoskodik rólad. a És tudni azt, hogy neki terve van. Nem fogja engedni, hogy megfulladj. Nem jó hír. Ugye? Yeah, it's good. Ez nagyon jó. It's good. So can you can you trust God? Right now, Istenben most. Bármilyen whatever trial or temptation you're facing. nehézséggel és kísértéssel küszködünk, meg tudod tenni. Can you do it? Meg tudod ezt tenni. Life is difficult. az élet nehéz. Temptations are inevitable. A kísértések elkerülhetetlenek. És Jakab nagyon-nagyon gyakorlatias dolgokat mondott, hogy Ezeket megjegyezhessük. He says, don't forget God is working. Ne feledd el, hogy Isten munkálkodik. So don't give up until you're perfect. Tehát ne add föl addig, amíg ő nem tökéletesített téged. He said, don't forget to ask for help. Azt mondja, ne feledd el azt, hogy kérhetsz segítséget. You mert szükséged van el. Ne feledd, hogy mi végső soron a te dicsékvésed és hol van a te kincsed a menyben? És azt is mondja, hogy ne ö, feled, hogy, hogy a, a kísértések azok valóságosak. Don't, don't blame God. És ne vádold ezért Istent. Don't blame God. Ne vádold őt. And I think good practical. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó gyakorlatias segítség. So week, Tehát ezen a héten, vagy jövő You're, gonna have, a, you're gonna have a tough week. Nehéz hetetek a That always happens. Mindig ez történik. Preacher talks about trials and temptations. Amikor a, a, a prédikátor a, a nehézségekről és a kihívásokról beszél. Uh, you're gonna have a difficult week. Akkor elengedhetetlen hogy nehéz heted legyen. Uh, which I'm, I'm grateful for. Amiért én nagyon hálás vagyok. A a a a hete, tehát az, az ezt megelőző hete az ami nehéz. But now it's your turn. De most ti <laughs> Don't forget God is with you. Ne felejtjétek, hogy Isten veletek van. He's perfecting you. És ő uh, a a És uh, célja van az okay? életetekkel. Write these things down your hand. Írjátok le, akár a kezetekre ezeket a dolgokat. És nézzétek meg gyakran. Ne felejtjétek. Ne felejtjétek el. All Úr Jézus, köszönjük neked, hogy Te egy állandó pont vagy. And no what we go through, És you're nem, nem számít, there. hogy mind megyünk keresztül, Te mindig ott vagy. And we ask that és uh, azért imádkozunk, hogy azok a nehézségek, amin keresztül megyünk, a, a legtökéletesebb eredményt idézzék elő az életünkben. Hogy ezeket a dolgokat uh, úgy munkád, hogy az a te dicsőségedet és a mi avunkat szolgálja. Hogy az igéd is ezt mondja, hogy, hogy a te dicsőségedre és a mi javunkra munkárod ezeket. És Uram, tudod, hogy mi nem mindig látjuk pontosan, hogy te mit teszel. Nem mindig látjuk, hogy miért történnek dolgok. De, Lord, increase our faith in you. De, Istenem, növeld meg a hitünket benned. Help us place our faith in you. Segítsd azt, hogy a hitünket beléd tegyük. Tested, hogy amikor we're tested, próbákon megyünk keresztül, we'll akkor megálljunk. We'll és és meglássuk azt, hogy a, a lábunk az szilárd sziklámmal rajta és az egész világ megrendülhet, de mi nem fogunk. Úrám, tartsd a Te népedet az erős kezedben. Tartsd a mi életünket a Te kezedben. És kérlek, Húrám, hogy növeld a háladást a szívünkben. Hogy lássuk azt, hogy a Te munkád az jó. És Te nem szemetet készítesz. Us, nem feledkeztél el rólunk. Hanem minden a Te kezedben van. Jesus, we Úr Jézus, ezen a héten, jövő héten szükségünk van rád. Kérlek Istenem, hogy dicsőülj meg rajtunk keresztül és hogy itt vagyunk most egy szívvel egy lélekkel. We a városainkért. We, we, we ask God that You would bring revival in the hearts of many people. azért imádkozunk, hogy ébredést hozzál sok embernek a szívében. Hozzá megtérést Bring salvation. És hozzá üdvösséget.